Mina damer och herrar, välkomna till Good Luck Fan-avsnitt 2. Jag heter Marcus Persson och med mig idag har jag som vanligt Kristoffer Annelin. Känner Och som gäst denna vecka har vi Robin Gunnarsson. Välkommen! Hallå, tack så mycket! Jag kollade nyss på din stream, Robin. Du spelar Battle Kid 2 på en dansmatta. Mm. <laughs> det var lite kul att se. Hur kom du på den idén? Jag önskade nästan att det var tvåan För ja, det var tvåan ettan. är lite, lite Just enklare det. i början ja. Just det. Uh, Men uh, ja, det var Jag kom på Precis efter jag hade börjat Att jag gjorde typ samma sak uh, På ESA förra året Ungefär samma sak ja, uh, Då hade de en speed. liknande setup Men uh, det var <laughs> Lika svårt som det var då Och extremt jobbigt <laughs> Och ESA är då European Speed Assembly I... Uh... Vart, Växjö, eller? Eh, ja, nu är jag i Växjö. Varför? Men eh, det, var, det, har varit, det har varit det tidigare. Just typ varje gång. Right. Ska du dit igen nu? Absolut. När är det då? I sommaren? Eh, jag kommer, vänta nu. Jag tror det var juni. Jag kan smyga upp det lite. <laughs> right. Medan vi kör igång. Jag ja. håller på. Ja. Men ESA, det är ju en, bara en liten grej jämfört med vad det nyss kom hemifrån. det var ju på AGTQ, ASOM Gamestan Quick i Washington, USA, eller hur? Ja. <laughs> det är lite större än ESA, även om ESA har blivit en stor grej tycker jag. Mm. Men AGDQ är ju The Mother of All Things, eller jag ska säga. Men det är den stora grejen. Och där fick du ju spela, där var det Battle Kid 2 du spelade. Mm, exakt. Hur kändes det att vara på plats där? Eh, det var det var ganska att det var fantastiskt också. Mm. Och eh, det var också en grym upplevelse att upptäcka att nerver inte nödvändigtvis måste innebära att man spelar dåligt utan det kan också skärpa en också. Mm. För du var jättenervös när du var där och spelade. Life. Alltså jag var, ju, jag var ju pirrig inför mitt run typ fyra dagar innan. Och jag trodde att det skulle gå helt käpprätt på grund av det. Och så Men... var det åtta sekunder från världskåret Ja, det var det gick sjukt bra. Ja, det kan man minst sagt säga. Men hur är planerna innan du är där? Hade du så här, ja jag ska dit och spela och jag ska ha Infested Rich och Duckfist som kommentatorer? Eller är det någonting som styrs upp där på plats? Eller... Hur, hur var den delen? När jag kom dit så frågade jag först, först. Um, och då sa han han sa till mig att jag hade frågat han förut men jag bara, <laughs> äh, okej okay. uh, nice. men då var det, det kändes bara bra att han visste om att jag ville att jag skulle kommentera men, ja och han <laughs> hade äh, inga problem med det? Äh, nej, han han läppade nöjd över det typ och sen uh, infested Rich hade jag faktiskt pratat med han frågade mig innan, och bara, jo kan jag sitter i soffan på ditt run typ såhär ja. och då sa jag till han att ja men Får gärna vara med och kommentera också Ja just det Ja för det är som en soffa Bakom spelaren där, där Vissa utvalda Får sitta mm, exakt Bland annat den som, en som kommenterar då, Om man inte kommenterar själv Men äh, Battle Battlekid 2 Kräver ju ja, Battlekid kräver ganska bra Med fokus av mm. spelaren Jag hade en mikrofon Och jo. kunde säga lite saker ibland Men äh, det var ju det är typ mellanbossar och sånt typ när man har lite tid så still och sånt. Ja. Men hur kände sig själva eventet i stort då när, när det var på plats. Var det bra uppstyrt och var det bra stämning. Var det. Um, både jag skulle säga: med mest ja, men allting har väl lite skavanker också. Ja, eh, brukar det vara. Jag skulle säga att det har varit mest imponerande var hur pass mycket det fanns att göra där. Mm -hmm. Det var typ så här, om I en practice room så fanns det två stycken. Varav det ena, I mean, båda hade ju typ, om I mean, vi säger typ, minst 30 2000 tv okay. alltså, per practice room. Och det var det ena att det skulle vara, om I man, du får sitta där och träna ditt spel och det typ det. Eh, sen det kallade de för private practice room, vilket innebär att tanken var att det skulle vara mindre folk i rörelse där, mindre ljud och mer koncentration. Mm. Och eh, det var ju, vad jag såg så var det bara ena practice som pretty much fylldes Så det fanns alltid space att spela på eh, Och sen, det, finns, det fanns ett rum för brädspel och kortspel mm -hmm. Ett rum för PC-spel Där de hade jättemycket roliga grejer installerade Typ så här. gamla Unreal Tournament, Age <laughs> of Vampires, typ Diablo 2, allt möjligt Typ så här, tio datorer mm. Så hade de ett eh, rum som de kallar för casual gaming-rum. Mm. Och det var ju mycket casual game som blev i practice room bara för, för, bara för att folk orkade inte gå dit. <laughs> mm. Men eh, sen förstås streamingrummet som var jätteligt stort i sig. Sen har jag säkert glömt någonting mer. Men det fanns sjukt mycket att göra det där i alla fall. Ja. <laughs> mm. Var det något eh, världsrekord som sattes i practice room? Vet du det? Ehm. Mm. Inte vad jag vet faktiskt. Det var ju en del som timade lite runs med, alltså hade en telefon. Ja. Och timade med. Men. Nej, inte vad jag såg eller hörde. För jag vet vad det på Summer Games, eller om det var förra AS awesome Games Tank Quick. Då, då har det kommit upp en YouTube-film där de spelar. där de spelar typ. Äh, ja, men, fridrott, 100 meter eller. 110 meter häcken och sånt där. Ja. De, bara, de hade liksom kollat upp att, ja, men enligt Google så är på, inte vet jag vad det var, 9 sekunder, 10 sekunder. Och med tanke på all, allt button-matching folk vi har här samlade i lokalen, borde ju någon kunna slå det där världsrekordet <laughs> så så då finns ett Youtube-klipp från, från deras praktisrum då där de bara nöter det där spelet om och om, och de sitter med fyra doser och kör så här multiplayer för, för att se vem som tar det, och så är det till slut en som, som tar det, och det är ju jag vet inte kan det vara 50 personer i det där practice och, och när de ser att den, och alla tittar ju så när han väl tar rekordet, det blir världens så här nördskriket. Man, man blir riktigt glad över att se <laughs> det, det där alla. Och det var en skitgrej liksom, men det var så <laughs> det var så kul. <laughs> ja, ja. Men ja, awesome Games Game quick de samlade in pengar till cancer. 1,2 miljoner dollar blev slutsumman den här gången. Mm. Och du, var, du kan säga att du var delaktig i det här, Nej men kan du vara stolt över? Nej men jag kan påminna den gröna massan också som vi fick. Ja, alltså. Prevent cancer foundation de <laughs> Ja jaha, det var det. Jag tyckte att shit var många gröna massor, men jag förstod mm, som att hade... det. var det var det, det var. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men eh, åtta sekunder från världsrekordet där var det sugen på att spela bara mer och mer efter det. Alltså för stunden så kände jag mig som att, ja men, jag tar det lite runt. Jag hade inte så mycket behov av att spela spelet som är på eventet liksom. Nej. Men när man kom hem, då var det ju liksom, då, då var det bara, nej, alltså jag vet att vilken dag som helst så kommer jag att liksom, improvea rekordet som nu bara köra. Mm. Och då kom du hem, och det tog inte länge förrän du gjorde det. Nej, det var typ två dagar efter. Ja, <laughs> Och hur mycket fixar... Ja, hur, bättre, hur mycket bättre blev rekordet? Vi gick från 59.48 till 57.52. Åh, oh, jävlar! Så... Två minuter. Ja. <laughs> ja, det var ganska ganska stor utökan. Jag måste typ spela på unfair nu för att kunna ta det igen nästan. Ja, det måste vara en deathless, eller? Nästan. Ja, det var tre. Eh, tre och det var mm, två liksom små deaths och sen var det en som jag förlorar kanske nästan en halv minut på. Så att... Det är väl där det finns att improva mm. på. Mm. Förutom... Förutom alla saves, men ja. Det är ju det då. Ja. Mm. Det är en hel... Ja. Är det någon annan som... Är det en rival? Eller vad man ska säga. Är det någon annan som speedrunner Battlekill 2? Mm, inte för stunden. Jag har sett... Jag har sett en, en hel del att liksom båda spelen har dykt upp, på, eh, dykt upp på Twitch nu en del. Men det är mest liksom casually. Någon tror jag döpte det till practice. Och det är lite mm. snack, men nej, inte aktivt. De, de tidigare två havarna har liksom gått vidare kan man säga. Ja, men... Eh... För att de här spelen nu har börjat dyka upp på Twitch, det tror jag är din förtjänst på AGDQ nu då. Mm, det är säkert att... möjligt faktiskt. Det var kul då. Jag läste ju på Reddit lite grann samtidigt som du spelade och efteråt också. Det var många som skrev va, typ trådar som har ni miss missat den i Runnen så ser den, det är det bästa som har hänt mm. hittills liksom. Det var lite kul för att eh, han som hostade mitt run, det vill säga han som Läsare donationer och sånt. Mm. Och han, han, han, han nämnde ju det för mig dagen efter. Han bara, jag han just bara, Yo, check this out. För att då, är, då, då visade han mig den här tråden. Ja. <laughs> så det var ju så kul att läsa det. Just det. Jag, fick ju, jag brukar ju alltid försöka donera en slant när du är på sådana här event. Mm. <laughs> och, och, och även och jag har ju lyckats få bli uppläst varje gång jag har donerat pengar faktiskt. Mm. Och det är kul. Och den här gången fick jag höra från dig efteråt att, att ni faktiskt får, får göra en grej innan rannet. Kan du berätta mer mm, om det? Eh, det var ingenting jag hade förväntat mig utan det var bara eh, det var faktiskt när jag registrerade mig när jag kom dit. Då jag, fick, jag fick liksom brickan för att jag var en runner. Mm. Och sen, eh, sen frågade de liksom att, sen sa de till mig att om, om du ville att vissa personer ska gå före i kön när det kommer till donationer. Då får du lämna in en lista på en massa nicknames. Mm. Så då... Jag skulle inte spela för en typ fyra dagar in. Men dagen Nej. innan så lämnade jag in den. Och den, den var ju ganska lång. Men <laughs> en av, det, du var ett av de nicknames nickn nickn jag skrev upp i alla fall. Ja. När jag färgade med så att de läste upp en, en rad donationer. Så var bara, ah, de missade mig. Eller ja, de tog inte mig. Men sen så kom det... Mm. Ja, var det var en, en gång till. Och då... Då mm. kommer jag med. <laughs> är... hur... Scratchy som brukar hänga på min, på min kanal en del. Han blev också uppläst. Ah. Vad sa så, du? Hur, du hur, hur funkar eventen? Blir man inbjuden eller bjuder man in sig själv? Tänkte jag säga. Bra fråga. Det är faktiskt ganska många som ställer den frågan. Det ah. funkar så mycket som att det är en game submission form man får fylla i. Då man bara, du, alltså innan det är du bara att du skapar en användare på sidan på det match. Men sen... Du skriver bara, ja men jag har det här spelet, jag har den här tiden, här ser du en video på. Lägger man upp en liksom en video exempel. Och sen får de liksom gå igenom alla submissions de har. Och sen om de godkänner, ett, då är det liksom ja, då är man välkommen att komma dit och spela på det här stream. Ja. Oh. Och då är det ju, det är väl.. Jag tror det var typ 3-4 månader innan den här gången som det brukar vara lite olika där men. De går igenom, jag tror det var Typ två månader innan som det varit godkänt Och okay. det var då jag visste Att jag behövde liksom boka Och, och fara och allting ja just. ja just det, på tal om bokning Stödjer de någonting På något sätt så där? Mm. Du, du får fri entré till Eventet, det är det och, eh, That's it Ja det är typ <laughs> Jag vet inte om det är typ 300 eller någonting mm. Mm. Mm. Det, det är det pretty much All right. Ja. Men jag tänkte hur kom du in på speedrunning? Har du speedrunnat något annat innan? Uh, Eller snubbare ja, bara? Ja, alltså när det kommer till speedrunning så, det var faktiskt min battlekid där det började. Um, jag var på eventet tv-special och sen um, han som heter Linus som brukar hänga mycket där, jag såg han spela. Och så hade jag aldrig sett det förut så jag gick bara fram och frågade vad det var för någonting. Så ledde det bara till att jag fick prova och sen du kände Judas jag... Linus då? Nej exakt, jag, jag, jag kände igen för att vi hade, han hade gått på östra Som, som jag, så jag mm. kände igen honom, Men jag kände han som inte Men eh, det ledde till att jag fick prova Och jag, När jag var liten så Vi bytte ju in NES och SNES Till Playstation, så det var ju som att Liksom den där, den där känslan Med att spela NES på konsol den, den, Det var som en känsla som jag inte hade känt på jättelänge. Och det var bara liksom... Jag hade ju bara suttit med emulator och sånt. Mm. Så sen när jag klarade ut Battle Kid eh, Så hade jag haft så kul så att... Jag kände att nej men jag vill spela det här mer. Och jag vet inte... Ja, det räcker inte för mig att bara köra ut det om och om igen. Och då kom jag på det att jag visste det, finns ju saker med heter speedrunning. Jag visste inte så mycket om det då. Jag visste typ... Men, jag kände typ till Q och typ inte så mycket mer. Men jag provade det och det, då var jag hooked. Och det... Det var typ så det började... Eh, det är några sådana små ströspel till näst som gör runnare, annars... Men det var det är typ badkid där allting började. Ja, mm. du har ju världsrekord i Street Fighter 2010 och Secret Ties också. Mm, Secret Ties är inte så mycket. Det är bara jag som brannar ner. <laughs> äh. Men äh, Street Fighter 2010 finns några som brannar i alla fall. Eller har det annat i alla fall. Ja, mm. och det är då inte ett fighting-spel alla Street Fighter utan det är helt annat. Ja, exakt. Har inget med namn att göra. Nej. Men hur ser det ut när du, när du övar? Eller hur såg det ut när du började? Då var det bara vanliga kassetten och så, sen så fick du nöta från save point om det dog. Mm, gick, faktiskt... det över, gick, gick det över till emulator direkt? Det som hände var att jag spelade på emulator mm. och jag började faktiskt... Jag lärde mig spela på emulator, för jag ville ju liksom kunna använda save states och allting. Ja, det är ju ganska viktigt mig. när man ska lära sig spelet och det. Ja. Och eh, sen när jag skulle börja göra runs gjorde jag det också på emulator. Men sen blev det ganska tidigt där att jag skaffade en konsol. Det var nog mest bara för att jag ville att mina runs skulle kännas liksom legit. För jag mm. visste inte riktigt vad folk tyckte om att man spelade på emulator. Nej. Eh, idag har jag själv inget emot an att andra gör det. Och jag, jag tror att det är ganska liksom ganska. Godkänt rent allmänt Men eh, när jag fick konsolen Så var det som att Det var ju liksom mycket bättre Vad ska man säga Alltså inte lika mycket lag Så bättre känsla Sen blev det att man började samla på kassetter igen Så att det eh, blev väldigt nöjd när jag började spela på konsol där mm. Men nu idag när du övar Då är det på en, en så kallad Everdrive på konsol Ja det är någonting som heter som kallas för flashcards som finns i ett Antal typer, varav den jag använder En Everdrive det är, det är en kassett som har eh, Som har ett litet hål För ett SD-kort längst upp mm. Där du kan slänga in Vilka spel du vill på den Och sen när du poppar in i konsolen Då blir det exakt som att spela Samma spel, alltså som originalkassetten ja. Plus att det finns liksom Save states Inbyggt i den Så att det eh, kassetten En USB-kassett USB-kabel också då? Eller får du ha en egen SD-läsare? Ja, exakt. exakt, då får man använda en egen läsare. Okej, okay, så är det. Ja. Mm. Men äh, angående AD äh, Awesome Games Done Quick och så vidare. Är det några andra spel du uppskattar att titta på? Förutom när du spelar själv då? Så att säga? Mm. Några sådana speciella? Eller Sairago eller ja, Marcus för den delen också. Har ni några sådana favoriter ni alltid vill titta på? Runs, speed runs. Jag ser mm. gärna på andra Svenska spelare Så när Dexter spelar Batman brukar jag ju Titta mm. Men annars mm. Super Metroid är en klassiker Men Annars vet jag inte riktigt Jag skulle säga Super Metroid definitivt Just för att Det är ju så grymt spel, inte allmänt Men det är så mycket teknik som går bakom det spelet Alltså så det är, det är alltid kul att, att kolla på det. Och sen... Mycket Mega Man, just för att jag är så stort Mega Man-fan. Um, sen mycket, mycket retro. När det kommer till nyare spel så är det som att... Jag vet inte. Jag har inte fastnat för så mycket än. Just det. Hängde du med de andra svenskarna någonting på AGDQ? Ja, det var typ de som jag hängde med mest. Jag delade ju hotellrum med... med, med Infestad Ridge, Dexter och Joker också. Okej. Okay. Så det var ju nästan lite oundvikligt att inte hänga med dem. <laughs> och sen åkte jag, flygresan var med eh, Ayarmar. Han har dykt upp ett par gånger på Klossen. Axel och han bor här i stan. Ja, var det han som spelade japanska Donkey Kong Country 2? Mm. Jajamän. Ja, då har jag ett hum om vem det är i alla fall. Mm. Han spelade också på AGDQ-streamen. Jag spelade ett spel som heter Asher Striker Gunvolt uh -huh. som är ett mega men inspirerat PC spel. Okay, jag på... det. Mot Race sådde det. Ja race. Det, det kan jag också titta på utan att riktigt känna igen spelet eh, faktiskt. Det kan vara så här små, Småroligt, tycker jag. Mm. Jag tyckte race var fantastiskt i början men jag började nästan tycka jag börjar nästan föredra Solar just för att Racer är som att det är väldigt svårt för att det ska vara ett riktigt, alltså tajt och bra race, då det blir mycket back and forth. Ofta det hända att det går riktigt dåligt för ena, och sen är det liksom sen blir det bara att man kollar på den som är före hela tiden. Ja, jo, det kan jag hålla med om faktiskt. Märker man att någon har gjort ett stort misstag, ja då, då kollar man ju på den som leder. Mm, exakt. Och sen kommenteringen kan ju bli lite. Och så alltså det är svårare att kommentera båda Så att mm. ska de kommentera liksom Hur ett spel funkar Och var, alla tekniker och allting Då är det ju så mycket enklare på solo run. Hade du med i din egen konsol Och egen kassett eller, um, eller Nej men jag, jag önskar jag hade det nästan För att hade du En, en egen sak dosa? som var uh, Min egen dosa hade jag med mig mm. Och kassetter Men inte konsol Okay. Men jag ska ta med mig det nästa gång Därför att eh, De hade ju massor alltså, Visserligen massvis med konsoler som, de, som man kunde låna där mm. Vilket var fantastiskt Det var ju bara alltid bara att gå fram och fråga liksom, Kan jag låna ett NES? Okay. Och det var alldeles problem Men Nej. en sak som jag skulle komma till förut Om själva eventet i sig Det är det att De konsoler som de liksom lånade ut På streamen Var liksom samma typ av konsoler som var i Practice Room. Och när jag satt och spelade i Practice Room så hände det en eller två gånger att liksom spelet slutade. Alltså det typ stängde av sig och sen var det det här klassiska blinkande problemet med att konsolen liksom slås på och ja. stängs av så att. Jag, jag hade tur att det aldrig hände för att det var ju bara en vanlig sån där liksom burkness. Ja, ingen som, som jag spelade på, nej exakt. Um, så att uh, det blir definitivt att, att spela på egen konsol nästa gång. Ja. Och det känns som att Kvallar rent allmänt när det kommer till. För ESA då spelade jag på en, en riktig Krim TV, Sen och sen liksom spelade jag på, vad heter det, rgb moddad topploader konsol. Mm. Och sen jämför man ju det med liksom stora AGDQ. Då var det liksom inte riktigt lika bra tv. Och så var det liksom burkness med RF. Alltså den här antenn <laughs> mm. Okej. Okay. Så just det var lite så här, suckigt, men. Nej, <laughs> ja, ja. ja, jag trodde att de hade, hade moddade konsoler där faktiskt. Men... Mm. Tycker att de borde ha det faktiskt. Mm. Är du sugen på att dra dit igen? Någon gång? Nästa det kommer jag absolut att göra. Och, eh, jag kommer nog boka flyg så tidigt jag kan. Oavsett om jag får med ett run på streamen eller inte. Okay. För det var ju det som gjorde att det kostade så mycket. Det kostade ju 10 000 tur och retur med flyg. Ah. Och det var ju för att jag väntade på att liksom verkligen garantera att jag kunde få spela på deras stream. Det. Gänget som jag delar hotell med. De fick... Pröjsa 6 000 Men då sa de att de var ändå ganska Alltså Alltså inte riktigt lika De kunde ha fått det billigare okay. Men då gjorde de det oavsett om de fick spela på streamen eller inte ja, ja. Vilket de fick Ja det är ju en skillnad på 4 000 Bara där alltså, Ja exakt Det är en del pengar mm. Men äh, jag vill absolut dit igen Ska du dit äh, Är du även sugen på sommareventet Deras eller mm. eller är det just awesome? Mm. Det känns som att SGDQ Och ESA Går mm. nära varandra Ja, Det är lite det som är problemet Ja. Mm. Jag skulle nog kunna fara på det Men det är liksom mm. Jag vet inte Det är ju så jobbigt med liksom tio timmar flyg fram och tillbaka <laughs> Och ganska mycket kostnad allt, Så att jag tror jag tror nästan att jag satsar på ett event per år faktiskt. Ja. Men man vet aldrig. Att jag får dit till att börja med var ju nästan lite av en spontan grej ändå. Ja. Men på tal om när jag donerade och att mitt namn blev uppläst bara dagarna efteråt så var det ju tv-spelsjam här i Umeå. Och då känner jag ju ganska många som, som är där och spelar. Det är ett tv-spelsevent här, här i Umeå. Och då känner jag ju några där. Bland annat Totte heter en som håller i fiket. Han har ett tv-spelskafé i Skellefteå bland annat. Och han, han var, ju, var ju en av dem som sa ja ah, Tjena, jag hörde att de ropade ut ditt namn under streamen då Robin <laughs> spelade. Jajamän! Kung! <laughs> Så Kul! Ja, just jag På tal om, om stream. Eh, ditt follower hoppade lite grann efter det där. Mm. Vad hade, hade du innan? Nu 300 det följare innan. Och nu är det 1 och 3. Mm, 1300 följare. Så 1000 följare. <laughs> mm, det blir riktigt en riktigt tittarboog där. Bam. Har du märkt, märkt det också nu när, när du streamar att det är fler... Fler som faktiskt tittar och är i chatten också. Mm. Jag har märkt det. Men det känns som att... jag vet inte, Det är väl skillnad på vilken, alltså, typen av folder antar jag. Mm. Men eh, man tror ju nästan att... För jag brukade ligga på kanske 10-20 förut standard. Men nu ligger jag ungefär på 30-40 standard. Mm. Och med enkel matte så tror jag man att jag borde ligga på typ 100 standard. Men ja. det går inte riktigt att... Tänka så antar jag. Nej. En, en del followar kanske jättemycket som spelas på OGDQ och sen blir det att de kanske inte ser så jättemycket efteråt. Nej. Eller att de bara, de bara wow, det här måste jag följa och sen gillar de inte streamen i sig eller något, jag vet inte Eller så är det bara helt fel tid helt plötsligt som mm. de streamar. Ja. Så kan det också vara. Vilket är lite anledning till att jag provar att streama lite olika tider på dingen nu. Ja, jag har märkt det. Har du någon tid då du brukar streama, eller när du känner för det, eller vad man ska säga? Det som brukar vara standard, det är ju typ nu, eller snart runt typ 10-11 på kvällen. Så. Just för att jag har det jobbet och den dygnsrytmen som jag har. Just det. Men sen blir det lite när det knasar till sig lite, så att jag har ju varit vaken väldigt länge nu, så att då blir det att jag provar att streama på dagen istället. Och börja det rätt tidigt också. För du brukar vara vaken hela natten, och sen jobbar du sen sover du, eller? Mm, ungefär så, ja. ja. För du ja, har ett tidigt arbete. Mm. Just Så det ser ut. Yes. Har du något att säga, Kike? Det var varit tyst. Ja, ovanligt tyst faktiskt. Aha. Jag bara insuper all information. Eh, <laughs> lite kul är ju att Battle Kid, om vi ska prata om det, att det är ju ganska relativt nyproducerat visst är det så. Det är lite ovanligt. Mm. det första släpptes 2010. Eh, och då skapade en SIVAC Games som man kallas. Fortsätter startade det 2-1 ganska precis efter och det släpptes 2012. Just yes. mm. Och det är till Nintendo 8 bits. 2. Mm. Vilket är riktigt häftigt faktiskt. Jag hoppas att så många som möjligt faktiskt köper och supportar så att. För då kan vi faktiskt få fler spel till den konsolen. Ja. Jag vet ju att jag har testat andra homebrew-spel på Nintendo. Eh, inte. Nu har ju väl Sivac, just Sivak har inte gjort några andra. Men jag vet ju att jag har testat. Eh, vad heter det då? Det med drakarna. Ja, just det. Jag tror det bara heter Lizard, faktiskt. Ja, Lizard, ja. Mm. Det var önskärmligt. Alltså det är lite så här, Om man har spelat Spelar som heter knytt alltså det är så här, om man tycker så här. Exploration och eh, atmosfär och sånt. Mm. Lite, lite platforming och execution har det. Men, men liksom. Det är själva det, är det som är huvudgrejen så. Mm. Du är inte rädd för att testa nya spel i alla fall. Du, du kör på. Om du hittar ja, någon ja. homebrew som är intressant och... ja. <laughs> Då var jag. kör du Syns det här spelet som heter DRIAR Som en person faktiskt i Umea Hörde jag ha gjort Vet inte vem det är Men det var något Umea producerat liksom, Näs demo-grej Just det, det, där pusselspelet mm. Ja. Man springer omkring och samlar Och grejer Så det var ganska charmigt också Rätt bra gjort faktiskt Just Eller riktigt bra gjort till och med. Mm vad spelar du annars då? Spelar du nya spel eller kör du bara liksom NES-varianter? Eller nes så att säga? Ja, så jag, har ju <laughs> jag har ju blivit lite fastnördad med, med konsol ända sedan jag började med speedrunning och allting. Jag har mm. bara NES och SNES så länge. Men det, det är mest retro där mitt fokus ligger. Och det finns, fortfarande, det finns väldigt många spel på PC som jag skulle behöva spela. Typ Shovel Knight, Axiom Verge... Uh, Binding of Isaac, hur mycket som helst Men mm. på grund av att jag har varit så fäst Vid konsol så har det inte blivit det. Ja, men då, då håller du dig till typ ja, men retro frangen i pc också mm. Nyproducerat retro-väg Ja, exakt ja. Du får köpa en PS4, då kan du spela Alla de där spelen på konsol <laughs> Ja, jo det är sant Kanske finns på Xbox One också Jag vet faktiskt inte, men på PS4 finns det Binding of Isaac, Shadow Knight Och, vad sa du, Action Mm det finns också där, ja. mm. Just Axiom och Binding of Isaac har spelat Sjukt bra spel Båda två mm. Och Charlotte Night vill jag spela Jag har inte tagit tag att köpa det ännu mm. Okej okay. Jag såg att vad var det Axiom Verge, de skulle släppa en LP på den På Soundtrack mm. ja. I limiterad utgåva Det var lite coolt, det är lite udda Där går man retro och retro på något vis Ja, mm. ja men verkligen man, de mm. väl... Jag tror de skulle kunna se att tusen Tusen LP-skivor. Oh, wow. Och det är ett fantastiskt soundtrack. Om man, om man inte har provat det så lyssna musiken i alla fall. Den är ju fantastisk. Så det var lite kul att de verkligen går, går så. Ja. ja. Det känner en någon annan som har gjort så där. Var det något Bioshock-spel som jag tror också finns i okay. limiterad mm. LP? Ja. Kul. Bioshock, ja men det var jag, för mig. Ja, det finns no jag har hört att det finns något annat som också... Det finns säkert flera andra som inte. Jag har hört talas om, men. Eller säkert, säkert. gillar. Gillar grejen. <laughs> ja. EverDrive. Längre har du den då? Robin. Mm. Det var ett, ett år, ett år, ett och, ett och ett halvt kanske. Jag vet inte riktigt. Du köpte den ganska snabbt efter att. Mm. Mm, ja så där <skratt> uh, Grejen var den att <går> Min approach till en Everdrive är lite annorlunda Än vad det är för mm. alla andra Därför att det är så att uh, Sen jag började liksom samla på spel Så tyckte jag att det var liksom Väldigt kul att liksom samla På kassetter och Vill bara köpa mer och sen kände jag att Skaffa en Everdrive Så finns det ingenting som hindrar mig från att liksom Slänga in hela NES biblioteket på den mm. Och då kommer jag inte ha något nytta av alla kan längre. Nej. Så då försöker jag förhålla mig med den regeln att jag får bara lägga in de spelen som jag själv äger. Så att. Eh, anledningen till att jag. Det tog så lång tid för mig att skaffa den. Det var för att jag trodde att det skulle döda mitt spelsannande. Okej. Okay. Men det har jag en länge inte gjort. så det är ganska trevligt i alla fall. Mm. Och sen priset var ju lite anledning också. De är ju ganska pricey. Den kostade ju allt som alltid så det ungefär 1500 så. Alltså. Ja, oh, exakt. Men. Eh, det är ju lätt värt det om man tänker på vad man får för det. Jo. Så ska jag få en SNES Everdrive. Den bästa kallas ju ST2 SNES. Men ja. de funkar på typ samma sak men på grund av någon typ av begränsning med SNESet så har den inte save states. Just det. Jag har faktiskt köpt både Everdrive och SD Toss Ness så fick de dem idag faktiskt mm, just det just det jag. Såg det. har hämtat ut dem men jag har inget jag har inte köpt några SD kort ännu så jag kanske inte inte uttalar mig om dem ännu okej okay. SD Toss har även en USB port på den tror jag att jag inte behöver någon extern Aha. SD läsare eller vad man ska säga efter. Jag antar att jag bara att trycka in nästa kortet och så kopplar in en USB-kabel så kan jag överföra det Jag vill ha. Ja, det känns som det Så det blir bra. Men du säger att du samlar, du har ett, du har ett litet spelbibliotek förutom Battle Kid. Jag har ungefär 100, 110 tror jag. Det var länge sedan jag räknade, men oj. Ja, men det är typ 110. Någonting sånt. Men jag skaffa bara de spel som jag är faktiskt intresserad av att spela. Ja. Så att... Det är, det är kul att ha. Sen dyra spelar är ju lite av en investering också. För att... Det verkar ju som att priserna bara stiger. Försökte du få dem komplett? Eller är det bara kassetten? Eller bara, bara. Men... Ja, exakt. Bara. Nej, jag samlar bara på kassetter. ja Jag har ju sugen ibland, men... Det var väl lite så vid den tiden Då de då kom Att de flesta slängde väl bara Kartongerna och finns de så är de Rätt ofta inte så jättebra skick Nej. <laughs> eh, Så att eh, skulle jag börja med Med liksom Spelkartonger så skulle jag nu köra på reprokartonger. kartonger okay. Det vill säga liksom Folk som printar ut custom made Kartonger Ja oh. Jag funderar på, för jag har mina mega med spel på liksom, Showcase i hyllan, så jag funderar på att liksom, fixa sådana kartonger till dem. Men mm. vi får se. Yes. Men, uh, ja det är i alla fall nästan till SNES så är det väl typ 20 spel. Och sen är det lite Gameboy också. ja Och uh, Game Boy spelar jag typ bara när jag ska någonstans, typ. På flyget till AGDQ och spelade jag ut Method Fusion. Och sen spelade jag Method Zero Mission på vägen Hem. Ah, ja, Game Boy Advance. Ja, ah, exakt. Det har en sån här backlit Gameboy Advance SP ah. som kan, kan spela liksom Advance. Och sen de, de gamla Game Boy, Game Boy Color. Ja, right. jag har ju hört att det finns två olika modeller av den där uh, gba SP Så det gäller att få tag på den. Den är verkligt har jag förstått. Mm, exakt. Jag tycker nästan att. Alltså när man håller i den så känns det lite så här. Med jag tänker på hur den är liksom designen på den så det är det som att händerna kommer lite nära varandra Så mm. jag hade jag funderat på om man kanske skulle skaffa den, den gamla versionen av eh, GBA fast liksom fixa en backlit, backlight mod på det. Ja, okej. Okay. Då blir det lite mer som liksom, alltså en vanlig handkontroll. Ja. För det blir verkligen, spelar man på GBA-SP då är det som att man känner ju som tummarna mot varandra typ. Ja. <laughs> Eller nej, det blir faktiskt, man känner fingrarna under när man håller i känner man som, det blir lite tajt som. Just det. <laughs> ja. Men det är typ det när det kommer till samlandet, I guess. Uh, vi har alltid bort att det är en sån här super, super Boy Som man kan spela game och spel på SNES. Ja, just det. det är ja. riktigt skönt, men det är så synd att de inte stöder Game Boy color spel alltså, Jag hade kunnat spela Oracle-serien på den. Ja, just det Alltså, jag menar, <laughs> Legend of Zelda, Oracle, Oracle of Seasons, Oracle of Ages. Ja. Eh, och sen, när det kommer till GBA så kan man ju skaffa GameCube för någon sån här. Vem kommer det vara, vad den heter, GBA Player, GBA Reader, jag kommer inte ihåg. Ja, men... jag förstår vad du menar i alla fall. Mm. Det finns nog liknande man kan där också. Klarar den av? Ja, den klarar av Game Boy Advance. Mm, exakt. Gamecuben, ja. ja. Just det. Och sen när man kommer på Wii, då, då är det att köpa spelen igen i deras vad heter? E-store. Exakt, ja. Alltid i vår nu, liksom. Ja. <laughs> Det är smidigt med att köpa typ Playstation 1-spel och sånt. De är inte så pass billiga för att de finns ju bara på Playstation Store. Ja. <laughs> ja. Jag hade faktiskt tänkt att köpa ett PS2 för att börja äh, med lite Playstation 1-speedruns. Mm. Jag var sugen på äh, Mega Man X6 och äh, Alundra. Vad heter det andra, sa du? Alundra. Alundra. Det har... är... Ett väldigt likt uh, uh, Zelda Link to the Past-spel faktiskt. Okay. Top-down-spel. Top Ganska stort faktiskt. Mycket, mycket story och sånt. All right. Jag kan tipsa dig varmt. Ja, jag tror aldrig har hört, eller jag kände inte igen titeln så här. På rak Men på tal om Zelda, det var ju också en run jag såg nu på AGDQ, där de gjorde reversed boss order. Mm. <laughs> <laughs> var lustigt att se hur brutet det där spelet. <laughs> ja, exakt. Vara. Och sen de här buggarna som Andy gjorde så att det gick inte att se alltså det var ju typ en svart bild med massa gråa linjer typ. Mm. Jättelänge också. <laughs> <laughs> Men det som var lite tråkigt i den runnen Och eh, då går vi lite tillbaka till det jag pratade om tidigare Att det var nice. en av kommentatorerna uh -huh. som Råkade Trampa lite hårt i marken Då han började skratta Så konsolerna på en av spelarna eh, Startade eller stängdes ju av uh -huh. Och eh, Det har ju lite att göra med Skulle jag gissa på att de använde Konsolerna som liksom Som NGDQ hade själva Att okay. de kanske inte är stabilaste Kanske lite Lite väl enkelt att Liksom råka att det händer såna här grejer. Ja. Så det var, ganska, det var lite tråkigt ändå. Synd för han. För mm. Mm. Hur ställer ni till när man glitchar då? Det är mycket, alltså mycket speedrun säger ju any% glitch. Liksom. De klarar sällan mm. på åtta minuter. Typ. Hur ställer ni till sånt? Jag tycker själv att det är ju... Det är ju visserligen sjukt kul att se hur de, hur de kan verkligen förstöra ett spel, om man säger så. De glitchar genom väggar och så vidare. Men jag vet inte, det tar lite skärmen av det där spelet. Att man verkligen har. Man vet hur mycket man kämpade själv liksom, i timmar och så har de slaktat ja. det på fem och en halv minut. Jo, ja, det, jag tyckte det är skärmigt att se det första gången. Liksom. Åh, kolla, nu här så klarar man ut spelet på fem minuter när du ska ta... Flera timmar liksom mm. Mm. Men sen alltså, att se det som en speedrun Sen det är som Det är väldigt, väldigt tråkigt Tycker jag när, Just när det kommer till Under fem minuter Men, Ja då, då är jag Emot den ja, Speedrunning kategorin i alla fall Men eh, jag tyckte det kul när, när folk hittar glitchar Och kapar sekunder och minuter mm. Och jag timmar Rent ett just... tag Jag är lite Ja, förlåt <laughs> Nej men just som speedrun När det kom ner till minuter som sagt Då då tycker jag att Då, då, då får de göra speedrun I en annan kategori Typ speedrun eh, without glitches Eller speedrun eh, utan just Den här glitchen <laughs> Ja, det, det blir mycket så Det har ju blivit med tiden att jag själv har ju blivit... Alltså glitches tycker jag för mig är... Ganska fantastiskt. Och det är ett riktigt bra ämne det där. För att väldigt många som inte är riktigt lika inbitna tycker att... Ja men, det är fusk. Det borde inte vara tillåtet. Och det är... Jo, ändå. Men det har också mycket att göra med att... Problemet där är att... Om man skulle förbjuda glitchar så kan det vara lite... Det största problemet med det är att... Man, det är lite svårt att veta vart man ska dra linjen... Vad räknas som att exploita spelet? Som till exempel att få en boss att göra ett mönster då han bara springer in i väggen och du kan slå i utan att du tar någon skada. Typ sådana saker. Mm. Och eh, vart, liksom problemet blir vart drar man gränsen för vad som räknas som en glitch eller inte. Och sen finns det ju i fall, många fall som, som det du säger att det delas in i kategorier. Som till exempel Super Metroid har ju lite... Själva 90% runnen är ju mycket att man, man exploitar grejer och gör mycket saker som inte är intendade av spelet. Mm. Eh, mycket av det skulle kunna ses som, som glitchar, som till exempel att man spöjar en boss och sen blir man blå som typ man aldrig ska bli och sen shinespark kallas det då man typ flyger jättelångt tvärs över skärmen. Och eh, det är ju definitivt en bugg. Men det finns ju också en kategori som kallas för glitched percent. Om man faktiskt i det spelet kan klara det På typ 10 minuter Som man genom uh, X-ray-vapnet Kan liksom bugga sig genom väggar Och <går> komma till sista banan direkt Och Just det. <går> uh, så det, det är lite Alltså det är lite olika För vissa spel och också olika För hur pass Vad ska man säga Hur stora buggarna är För att ibland kan man känna Att om man hittar en bugg som gör att man kan klara spelet på 10 sekunder. Om det är typ en 15 minuter long run. Mm. Det är inte så roligt för så många. Så då blir det oftast en ny kategori. Mm. Men en sak som. Många som klagar på, på. På glitches och sånt. En sak som de ofta missar är att. En, en glitch kan vara jäkligt svår. Att, att göra. Att göra ibland. Och eh, då kan man ju kolla på Mega Man 1. Till exempel. Där spelet att sp köra Mega Man 1. Är nio procent. Det är ju verkligen att. Ibland fattar man aldrig vad som händer och, Men varenda trick Kräver liksom Det kan vara pixelperfekt och liksom Frameperfekt, det vill säga att man måste ha En extremt Viktig tidpunkt För att få in ett trick Och eh, det är där jag tycker Charmen med glitchar ligger Att att få till glitcharna kan ibland vara mycket svårare än vad det är Att spela spelet normalt Så på så sätt så blir det som liksom inte fusk Utan det kan bli att Får de till det så blir rewarden så pass bra att de ja, tjänar massor av tid och sånt. Det frame-perfect-jump. Jajamän. Mm. <laughs> yes. mm. ni, jag vet inte om ni har oss se det på AGDQ här senast, de spelar Super Metroid på, med två pers på en kontroll. Mm. Jo, den var ja. ju ganska de fick, galen. De fick världsrekord på den kategorin faktiskt. Okej. Okay. Ja. Det är kul. <laughs> ja. Ja, det såg så jäkla häftigt ut. mm häftigt. -hmm. Sjukt sjukt samspelta. Så det är sjukt obekvämt ut också. Ja visst, det ser ut att man skulle tappa handen när någon killarna där. Är sjukt obekvämt ut. Men vad mm. gör man inte? Jag tycker eh, two-player, one controller är coolt. coolt. Men eh, jag, jag har som aldrig liksom orkat kolla igenom en hel round. Jag tycker just sen som att alltså det är kul, absolut. Men sen är det som att jag vet inte. Smaksak tror jag. Men, det känns väl mer som en ploy-grej. eller liksom som bara en show. Ja, oh, absolut. Men ändå riktigt läckert att de fick verkligen på det. Jag såg de Zelda Ocarina of Time. Hade någon spel klarat av med flöjt nu nyligen? Han hade, han hade bindat en mick antagligen till en riktig flöjt. då Och så olika toner har han då. En ton för höger, en ton för vänster och så vidare. Så hade han väl varvat, som jag förstod det, sällan eh, eh, Enbart genom att spela flöjt. Eh, ja, det var fiffigt. Ja, det, är det häftigt, Komiskt eh, vad man kommer på. Om man pratar eh, underhållning, då är det perfekta exemplet är ju lite han som hoppade in och spelade Step Mania på GDQ. Ja, just det med händerna. Eller ja, alltså med tangentbordet. Ja, exakt. Det var typ där om man... Snabbaste, även i världens snabbaste stepmania typ, vad man vet. Så det var därför de vad heter det, godkänna på streamen. Liksom. Oh. Även om det inte riktigt speedrun-relaterat. Nej. Mm. Det var ändå häftigt. Vad är den inställning till TAS då? Tola-sisted speedruns. Känner du till begreppet? Eh, aldrig hört talas om det, faktiskt. Det När man... Eh... Sitter vi i en emulator och spelar frame by frame ett spel och sen så när man är klar så har man som spelat in, gjort en, en spelfilm av det hela så då är det bara um, trycka på play så spelar han upp allt du har gjort i, i vanlig fart. Då. Så, att, så att du, gör, du spelar ut ett, ett spel i perfektion så att säga. Det, okay. det kallas tas, tola sister, spirran. Eh, en klassiker i den här Super Mario 3 eh, Youtube-filmen som kom ut för 15 år sedan, eller vad det nu var. Där tar extra liv på varenda kanonkula som kom, flyger ut ur luftskeppet på ja, sista världen. <laughs> Det kändes sjukt eh, Tids eh, Ja, det känns ju som att det är sjukt lång tid Eller? Ja, man kanske inte man kanske hur lång är... det frame hur lång... by frame Men man, okay. de svåra, svåra partierna Jaha, du stoppar typ ner Eller ja? Ja, exakt mm. Det kändes ju sådär mm. Mm. Man gör det ju mycket genom att de har de spelar Och sen Sen blir det väl att de spolar tillbaka Och mm. gör sådana här Klipper ihop sin egen spel typ. Ja, här exakt så det är som en helt egen kategori. Det går inte att jämföra med, med vanliga dödliga speedrunners. Utan det är som en. Ja, tas en helt egen oh. kategori. Okay. Mm. Men jag antar att, att som speedrunner kan man få mycket strategitips från. De som, om det är någon som har gjort en tas video. Absolut. Jag tycker ju tas är fantastiskt att det finns. Jag har aldrig gjort den själv. Mest för att jag är rädd att det är så pass mycket små detaljer och sånt. Så att jag är nästan nästan så jag är rädd att tappa intresset av ett spel. Ja. Och att göra en task bara för att det är liksom så pass krävande av alla strats och allting. Skulle jag göra en liksom av Battle Kid, då vet jag ju liksom vad tiden är för att göra allting perfekt. Och då känns det som... vet inte. Men det, det, det är roligt att kolla på och... Det är alltid kul när täsare hittar coola grejer. Ja, eh, dock så tycker jag att de inte eh, har så mycket att göra på AGDQ. Där tycker jag att de är tråkiga. Eller de, de är roliga när de totalt förstör ett, ett spel. Typ kopplar upp sig till Twitch-chatten. Eller skapar Pong i, i Super Mario World. Eller... <laughs> eller Snake i Super Mario World då tycker jag att de är fantastiska, då är det underhållning men det var ju något block nu i senast där de hade gjort gjort något nytt spel och så hade två stycken speedrunners fått öva på att spela typ en vecka eller något sånt här och sen så hade Task communityn fått tag på rommen fyra timmar innan Streamen skulle, alltså innan Det blocket skulle vara på streamen Så då när, när Streamen, eller det blocket började Då var det ju uh, uh, Human versus Bots liksom Och det tycker jag är jättetråkigt att se mm. Jag håller med, det var inte så roligt Det där Spelet kändes ju extremt basic också, Så det var ju inte som Det var liksom, gå dit, gör det Gå dit, gör det, ja men det var lite sådär Typ Ja Exakt Men annars tycker jag att TAS kan vara underhållande Som just den där Super Mario Bros 3 Som jag sa, det, jag tycker det kan vara lite underhållande Att se att någon har tagit sig tid Att göra så att han, man får Extra liv på varenda kanonkula På en en sidoskrollande bana Eller när, mm. när man Eller när de har spelat Gradius Och har uppgraderat speed till max Som skeppet bara flyger Fram och tillbaka Det tycker jag kan vara i mm -hmm. Omänskligt alltså i, i takt liksom. Det kan ja. vara underhållande Men man ser det typ en gång Sen så, ja nu har, jag, nu har jag sett det Jo, jo det är lite så eh, Det är väl inte så mycket Själv följer jag väl inte liksom Täs sådär Men det är kul när man När, liksom... när man kommer över det, eller ramlar, det, ramlar på det. Ja exakt är alltid bra att se vad som är Vad som är mänskligt möjligt och inte mm. Det finns ju vissa spel Vissa spel är det faktiskt Möjligt att komma nära Tid ja. en, en som en talsvideo kan få Absolut. Men det beror ju helt på Helt på Spelet i sig och så Vad är dina planer Framöver nu då? Ska du ta, ta tillbaka världsrekordet i till Battle Kit 1? För där hade du faktiskt inte det längre. Nej, där har Infestridge världsökordet- eh, på ungefär sju sekunder snabbare. Ja. Eh, och det tog en juli, så det börjar vara ett tag sedan. Mm. Um, so Hur har ni gjort det här förut? vi var ni väl ganska hårda på att köra på unfair- det vill säga att dör man, då är man tillbaka på till början. Har ni gjort om det där så alltså att man får spela på normal- <laughs> Alltså grejen är den att egentligen Normal och uppåt Det vill säga normal, det, hard, very hard och unfair Det är ju samma spel eller det, det räknas som samma kategori ja. Det blir bara en För när du kör på normal Så kan man ju välja att bara ja, men Inte ta några saves och då blir resultatet samma Att Ja, exakt Då är runnet över ja. och, eh, Det har mest bara varit Att man spelar på unfair för att det är Lite, lite häftigare att, liksom, att göra klart runnet på unfair Just det. Uh, Och sen det har ju tillkommit lite nya, eller de är inte ljöd längre, men lite, hård, lite svårare strats på sista bossen. Så jag ville ju köra normal mest för att döja på sista bossen så skulle det kännas lite fjävligt Så där så det var därför jag funderade på om man skulle ha något save utanför sista bossen. Mm. Men uh, annars så spelar det ingen roll. Spelar man på easy däremot, då blir det annorlunda. För då får man börja med dubbelskada i, dubbel i Amplify typ 1 i alla fall. I ettan, ja. ja För i tvåan då, är det, då har man tre, tre liv istället Eller tre det tål tre träffar mm. eh, Efter att jag Improvade världsrekordet i Valkyrie 2 Så jobbar jag nu på att försöka få en bra tid i, På easy mode på Valkyrie 2 ja, Det är ganska alltså kul För då när man tar skada Då har man ju en till två sekunder eh, Invulnerable time Så ja. att man kan, man kan springa igenom ganska mycket Tjäna mycket tid och sådär Just det och när man tar en save så får man fullt liv också. Så att det är ganska mycket stress grejer i, i många rum då, helt plötsligt. Mm, mycket, mycket strats. När, när du helt plötsligt kan soka damage eller ta skada. För ja, snabbare. det bästa exemplet är i andra bossen, Verdegrime. Där man kan bara kan ställa sig framför henne och bara peppra sönder. Och då dör han alltid snabbare än vad Mokad gör. <laughs> <laughs> så det är lite kul. Men det är det som är planen att... Det är det som är planen Förutom att fara till ESA eh, European Speech Assembly I sommar eh, Har du redan fått plats där förresten? Jag, tog, du... faktiskt, eh, jag tog faktiskt framsidan eh, 23-31 juli Är ESA 2016 I Växjö mm. Det är fotbolls-EM över i alla fall Så då kanske det finns tid <laughs> Ja, exakt <laughs> Men du har en plats där redan. Att du ska speedrunna där. eller har du? Nej det har inte kommit. Jag vet att jag vill dit. men äh, att jag kommer föra dit oavsett. Mm. Men äh, de har inte börjat med Games admissions till väntat än. Mm. Det borde väl börja februari i mars kanske. Mot sånt. Right. Jag vet inte riktigt. Battle Kid börjar spela ha spelats ganska mycket överallt nu. Både ettan och tvåan. Så det blir just av submit någonting annat. Men jag vet inte vad All right. det är länge. Där har du en Marcus. Du kanske ska satsa. Nej, bara köra. Ja. Ja. Ja. Ja, men, det är ju bara att med dem. Ja, men exakt. Nu nära också väck för. <laughs> ja, faktiskt. Eh, fotbollet VM är slut. Eller så vidare. Så det är bara anmäla dig. Ska bara komma på rätt spel. Ja, något du är bra på. Något du skulle kunna tänka dig. Och sätta ner den tiden. För det lär ju ta en jäkla tid. Just för att optimera banorna. Ja. Det som är så bra med Battle Kid Att varje rum är exakt likadant. När du går in i det. Mm. Det blir så. Men är det inte så. Nu är jag sjukt opåläst på Megaman. Och kommer säkert bli slagen av värde. Men är det inte samma med Megaman? Visst är det så. Börjar inte banorna? Eller är rummen... Eh, Skärmbilderna lika För det mesta, ja Men den största skillnaden är att i Battle Kid Så finns det ingen scrolling Utan ja, eh, en, en skärm Är liksom ett rum mm. Och när du går ut i det rummet Så är det ett rum utan scrolling igen Och eh, charmen med det är att Så fort man, man misslyckas med någonting Så kan man bara springa ut och in Och då kommer det vara samma sak eh, Det går inte i Mega Man Både för att Ibland kan rummet vara att de scrollar uppåt neråt eller åt sidorna. Men också för att i Megaman så kan man inte backtracka. Så att.. Eh, sen kan det också vara så att det, finns, eh, det är ganska sällan. Men ibland så finns det saker i Megaman som är eh, baserat på global timer. Så att eh, beroende på hur, hur bra du ligger i tiden så, så kan det vara saker som bete sig annorlunda. Dr. Willy okay. Wilder är redan dö när du kommer fram. <laughs> ja, exakt Oj. Men där Äntligen. Du rannar väl lite Mega Man 3, eller på skoj I alla fall mm. Ja, det gjorde jag eh, Tanken var att jag skulle börja runna där men, eh, men jag gjorde lite fel I hur jag lärde mig spelet det var Jag ville gärna ha lite Kreativitet När jag börjar med en speedrun Så jag får komma på mig själv det jag gjorde med Megan 3 var att jag kollade på Vad alla Proffspelare i Megan 3 gjorde Just det. Försökte möta okay. Och göra samma sak, lära mig samma strats själv Och det var ju både Noll kreativitet Men också extremt svårt mm. Att liksom från noll börja Med de stratsen Så Det var ett tag sedan nu, snart två år sedan typ Som jag började med det spelet Och jag har fortfarande inte gjort någon rans men det var ju bara för att jag lärde mig spelet på fel, helt fel sätt mm. Spelet som vi nämnde tidigare Street Fighter 2010 eh, Då gjorde jag så Och det här kan jag tipsa till alla Som någonsin är sugen på att börja spela något spel Att eh, kolla inte Eller kolla inte allt för mycket på andras strams Utan försök hitta på dina egna grejer Och känner du dig liksom nöjd Med liksom, tiderna Du kan få till på ett run du gör själv Då är det ju Då är det bara att liksom kolla på Lite andra strats och ta, ta inspiration av för det är, det är lite olika för, för olika personer han tar men för mig var det det som gjorde grejen. Mm. Hur funkar, funkar communityn där? Hjälper man varandra eller liksom man ser inte ner på varandra så att säga att man lånar strats eller kanske utan lyfter man upp varandra? Eller hur funkar det? Det är typ den mest supportive communityn som jag någonsin har varit med i mm. eh, Det är väldigt mycket att man Ja men Oftast kan strats döpas Efter den personen som kom på straten, Och det kan ju vara lite, lite sådär Men eh, det är helt och hållet Att man, man liksom kör med varandra eh, Tar det från varandra Och mm. För eh, det skulle vara lite tråkigt annars Att man liksom ja men Man kan inte improva sitt RAM Bara för att man mm. inte kan liksom använda en annan person Strat Nej. Men Nej, det, är det är väldigt mycket Väldigt mycket så. Och det, communityn är väldigt supportiv rent allmänt. Mm. Så det är riktigt trevligt. Skönt. skönt. Kul att höra. Mm. Det känns ju bra. Eh, annars, det kan ju vara mycket toxic generellt sådär, i communities nu. Ja, tiden. alltså jag spelar ju. Alltså jag spelar in fightingspel och jag har spelat lite dota och sådana där spel. Mm. Så att, och där vet man ju att det är ju eh, roll och, mm. och mycket bice kan man säga. Ja. Spiråning-communityn är hur trevlig som helst. Och det var ju att när jag började på Twitch så var det folk som sa hela tiden Follow the sky, follow the sky. Och det var riktigt kul faktiskt. Nice. Det ja. har väl lite att göra med, åtminstone när du kommer till NES och SNES så har det väl lite att göra med att så pass stor del av spelarna faktiskt är vuxna personer skulle mm. jag säga att det beror mycket på. Men spiråning är rent allmänt en community Ja, precis. Trevligt. Om det tror jag att vi ska börja runda av faktiskt. Ja, men just det. En timme har börjat närma sig, eller har kanske redan passerat. Har du några slutord du vill säga, Robin, till final words? Um, ja, jag skulle vilja säga om man är sugen på speedrunning så ta fram en emulator, lämna hem du vill spela och Testa på det för Innan jag började så blev det mycket att ja, Daltade med det Jag visste inte om det var min grej men Att bara liksom ta fram en emulator Och bara prova att det, Då vet man sen och det kan ju vara Fastnar man för det sen Då Kan man göra grymma resor Träffa mycket schyssta personer och sådär Så att det, det är mitt tips Och det, det är väl typ det jag säger Låter sunt Krikke har du något Någonting du vill flika in? Mm, Nej, nah, jag vet inte. Jag tycker jag har hittat ett spel åt dig för övrigt. Du borde speedrunna. Okay, okay. Ninja Gaiden är ju klassiker. <laughs> <laughs> det är ju lagomt. Det... det är perfekt. Då kan du ju racea mot eh, Jonathan på klossen. Ja, som spelar på Paul. Det finns en som heter Daniel. Han har en, eh, eller en podd som heter Bitar till kaffet. Han håller på speedrunna just det spelet också. Och han är också på Twitch. Han har så mål att komma under 13 minuter. Och är väl på 13.05 just nu i alla fall. Mm -hmm, nice. Då har du ett mål också. <laughs> Tillväxtsjö. <laughs> just det. I juli. Fast där är väl Dexter redan typ världsmästare i, i spelet tror jag. Ja, mm, uh, Jag tror faktiskt att Infested Rich har tagit honom. nu. Ah, okay. Men uh, de är ju typ topp 3, topp 4. något sånt. <laughs> så jag tror att jag har lite att jobba med det här. <laughs> ja, <absolut>. <laughs> <laughs> Annars vill jag bara säga att... Uh, Följ Spiriax, vår gäst här Robin, på Twitch eller Twitter Det är ju ditt nick faktiskt, ifall man vill hitta åt dig Ja ju men Spiriax Så twitch.tv slash Spiriax eller twitter.com slash Spiriax Annars vet jag inte om jag hade så mycket mer att säga, GG GG, good game